A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Jó estét kívánok! Ez itt a Postmodem antivírus című műsor. Sziláld Árpád vagyok. Uh -huh. És ugyebár ezzel a műsor változatta jelentkezünk, mióta a vírus helyzet Magyarországon is érezteti hatását. Tehát mindenki otthonról jelentkezik be. Én, a műsor szerkesztője, illetve az asztaltársaság tagja is, akiket most szépen sorban bemutatok. Itt van velünk a Skype vonalban keleti Artur kiberbiztonsági szakértő, az ITBN, az ITBN alapítója. Szia Artur, jó estét! Helló, sziasztok, üdvén nekinek! Itt van a másik ablakban Herpai Gergely, a TheGeek.hu portál főszerkesztője. Szia Gergő! Sziasztok! Kellemes estét mindenki rá. Neked is kellemes estét kívánunk, és ugye a te személyed is mutatja meg Artur jelenléte is, hogy a mai estén arra gondoltunk, hogy egy jó kis játékos műsor lesz, és több aspektusból fogunk közelíteni a témához, de először is egy kicsit távolabbról indítok. Tudjátok-e, srácok, hogy mit jelent az a szó, hogy mikromobilitás? Hallottátok-e már ezt a kifejezést? Én, én, én elsőre így arra tippelnék, hogy ez olyas, mint a mikromágus. Tehát, hogy nem azért kicsi, mert maga a mágus kicsi, hanem más az oka. Gergő, neked tipped? mikromobilitás szóra. Tudom, nekem most a mikromobilitás az, hogy, teszem, hogy a macska felugrott az asztal, hogy majdnem levert a teljes fejlított állványomat, amin a kamera van. Úgy, hogy Na vigyázzunk! Nagyon mobil volt, és mikro is, de szerencsérem, Most kikerült a szavából. Ha pedig majd, ha bejön, akkor legközelebb megmutathatod nekünk a cicót. Szóval, mikromobilitás az azt a fajta irányt jelzi, ami az utóbbi években terjedt el, és egyébként Arthur hozzád mindenképpen kapcsolódik, hiszen tudom, hogy te használsz egy rollert a városi közlekedésben. És vannak még ilyen ehhez hasonló eszközök, ugye a szegvét is többen ismerik, meg a gördeszkát, mint ilyen ősi mikromobilitás eszközt, a görkorcsóját. Tehát vannak ilyen eszközök, és van most itt egy új, amit most meg fogunk nézni, a neve Walk Car. Az elsőre oldalról úgy néz ki, mint hogy a görrkolcsolya lenne, de nem az. Egy kicsit a Gördeszkával kombinált görkorcsolya esetét láthatjuk. Csak hogy mindez egy elektromotorral összeszerkesztett kis eszköz, ez egy újdonság. Most mutatták be nem régen, távol keleten egyébként és nagyon játékosan irányítható ez az eszköz, fölszállunk, és hogyha előre dőlünk egy kicsit, akkor elindul, hogyha hátra dőlünk, akkor pedig lefékeződik, sőt, hogyha leugrunk róla, és egy picit eldobjuk ezt az eszközt, akkor megáll természetesen a belső beépített fékkel. Na, mit hozzá? Jó is kis eszköz, nem? Súper Nekem nagyon tetszik tényleg. Artur, lecserélnéd? Tetszik. Hát nem, nem, nem, nincs mit lecserélnem, mert egyébként az én rollerem Segway, úgyhogy én, de, de nem az a Segway, ugye ezt mindig el kell magyarázni, amire én egy kerekes, hanem ez egy roller, csak a Segway gyártya. Viszont én görkocsójázom is, és nagyon szeretem ezt a fajta közlekedési módot. Egyetlen egy probléma van vele, hogy a görkocsójából nem lehet kiugrani, és ez megnehezíti a használatát. Tehát amikor én a városban görkocsójázom, akkor mindig kell magammal vigyek cipőt, amit időnként át is kell venni, és ez elég macerás egyébként ez a dolog, úgyhogy ez nekem nagyon szimpatikus. Még azért kíváncsi vagyok a konkrét használatával kapcsolatos kérdésekre, itt az ilyen egyensúlyi kérdések mindig felmerülnek, mm. meg engem a féknek a, a hiánya az még egy kicsit zavar, azt még úgy hirtelen nem látom át, hogy ez pontosan hogyan történik ebben a rendszerben. A görkocsójákkal rendesen tudok fékezni, bár megjegyzem, hogy a legtöbb vagány, Idezőben mondom, vagány görkorcsolja tulajdonos, az azonnal leszereli a féket a görkorcsoljáról. Sajnos, mi nem helyes, de elméltek működik a dolog is. Van itt még felvételünk egyébként a walk car, tehát ugye sétáló autó, így lehetne mondani. Láthatjuk, fölfele is megy a lejtőn, és na, is itt láthattuk, hogy a fiatal ember leugrott róla, és le is fékezett az eszköz, és akkor mindjárt láthatjuk még az előnyét, hogy egy táskába behelyezhető, és a te problémát a tartóra úgy is megoldja, hogy nem kell a cipődből kiszállni, vagy levenni a cipődet, hanem egész azzal léphetsz föl a walk car nevű eszközre. És akkor így használható. Szerintem nagyon kis kompakt eszköz. Én azt nem tudom elképzelni, hogy az akkumulátor hova férhetett el ebben ebbe a pici méretben. De szerintem nagyon jól Na, néz ki. Magában a labba. Hát a lap aljába elfér szerintem. Egész, egész jó, jó alkumulátorokat csinálnak most már. Én egy, egy dologra vagyok kíváncsi, a gyakorlati használatában az az, hogy amikor görkocsolyázol, akkor úgy tudsz fékezni, ez a hivatalos módja a fékezésnek, hogy hátra viszed az egyensúlyodat, és akkor a görkocsolyának a hátán van egy olyan elem, ami itt, itt hátul, amit, hogyha leteszel, és így a görkocsoly egy kicsit megfelebilen, akkor, akkor fékez. És arra, és a minél jobban hátradőlsz, annál jobban fékez. Ez annál jobban belenyomja a féket a padlóba, és szerint én erre vagyok kíváncsi, hogy ezt tudja ezt. Ha igen, akkor tökéletes kiszerszám lesz. Hát igen, mert mondjuk egy járda szélen megállva azért esélyes, hogyha mondjuk van egy olyan 80 fék fékkutya, hogy nehogy ugye éppen ott közlekedő autók alá kerüljön. Tehát hát tényleg igen. ez egy Meg valós úgy, kérdés. lép. Tehát az ilyen igen. sebességnél közlekedésnél az a gond, hogy valaki eléd lép, vagy történik valami váratlan dolog, és neked tudnod kell a váratlan reagálni. És ehhez szükséges az, hogy ne csak egy bizonyos sebességgel tudjál fékezni, hanem erősebben is tudjál fékezni, mert ilyenkor nem opció az, hogy leugrasz erről a lapról, mert akkor ele. Másodszor más is megsérülhet. Úgyhogy uh -huh. ez a fékezés kérdés, ez nálam egy nagy kérdőjel, de biztos gondoltak rá alaposan, úgyhogy kíváncsi vagyok rá nagyon. Hát, ha mi hamarabb Magyarországra is megérkezik a Walk Car. De menjünk tovább. Van egy hallgatónk, aki Németországban dolgozik, egyébként Pécsi illetőségű, Gyroszasz Rolandnak hívják, többször jelentkezett már be a műsorunknál, e-mailben, meg Facebookos üzenetben, és most küldött nekem egy érdekeset, egy olyan videót, ami a játékvilághoz kapcsolódik. A Super Mario rajongói felismerhetik, hogy a Super Mario zenéjét játszik egy fiatalember, és pont amiközben közben mondtam, egy hangeffektet játszott le az ongoráján, és közben a képernyőn látja, ami történik a Super Mario-ban. Szóval ez egy olyan eszköz, egy lehetőség, ami Megihletett másokat is, Herpai Gergő is mondta, hogy rengeteg ilyen videó van a Youtube-on, én magam is találtam, például Wien Heteiro 2016-os felvételét, amin szintén a játékeffektet mutatta be a zongoráján, de nézzük, van következő is, egy basszusgitárossal. A fiatal embert néten Navárónak hívják, szintén 2016-os felvétel, Szóval valamiért nagyon nagy drive nekik, hogy megmutassák ezeket a Super Mario felvételeket. Van egy következő, egy osztrák fiatal ember Viktornak hívják. Érdekes módon mindig ugyanazt a dallamot játszák a saját hangszeren. Viktor ráadásul tudathasadásos, mert saját magának hegedül. A tőle valaki másik. Igen, ja, ő az, Viktor háttal. Két felvételt. Ja, Na rájöttél, ugye? <gül> <gül> És akkor van még egy felvételünk. Tudjessége. Harmonikán játszik Super Mario, tehát Super Mónika, Super Harmonika. Douglas Borsatti. Na, ez a zenei motivum ismétlődik mindig. Valamire ez nagyon Jó, de tetszik váltov, neki. Oktáv, ezért is kellett váltani ott oktávot a harmonikán, tehát az egy ilyen advence-debb rész volt. Abszolút. Mi lehet ebbe a, ez a motiváció, hogy ezek a fiatal emberek ennyire kedvelik játszani a Super Mario dalomat, és még ki is teszik a YouTube-ra ráadásul. Tehát ebbe valami szereplési vágy is megjelenik. Gíkek. Sőt, gíkek. Dögiekek, igen. Hát a én, Super én nekem, Mario Igen. Mivel én, én annak idején írtam zenéket játékokhoz, ráadásul, nagyjából ebből a, ebben a korszakban, ezért én teljesen meg tudom őket érteni. Be, fantasztikus érzés egy. Egy számítógépes játék vagy egy videójátéknak a zenéjét, meg a hangefekteket, amiket tekészítettél látni. Magában a játékban, ahogy összefornak, és ahogy együtt adják az élményt. Egyébként, ha a játékról leveszed a hangot, vagy megváltoztatod, vagy leveszed a grafikát, egészen más élményt kapsz, vagy akár még használatlan is lesz. Úgyhogy én tökre megértem, hogy valakinek mi, okko, mi, mi, mi okozza ezt az élvezetet. Nyilván játszott a játékkal, szereti, van egy természetes kötődése hozzá, és lejátsza a kedvenc dallamát, ráadásul úgy, hogy itt időzíteni is kell. Mert ugye látjátok, hogy ezek ezek épp nem élőben játszik valaki, hanem egy valószínűleg egy videót, azt éppen újra szinkronizálnak tulajdonképpen a zene segítségével, úgyhogy szerintem ez izgalmas, Ütet, kell, kell tartani az ütemet. Ó, el jó, ez jó én még arra gondoltam, hogy a zenehallgatás is tud repetitív lenni, hát még a játék, hogyha rutinokat kell megtanulni, hogy Super Mario hogyan haladjon előre a játékpályán, ahhoz bizonyos elemeket ismételgetni kell, és ekközben a zenéje az beleivódik a fejébe, ami aztán akár úgy ismétlődik, mint egy slágernek a dallama, amit nem is tudunk kiverni a fejünkből. Biztos, hogy így van. Az élmények összekötődnek, és ez, ez teljesen egyértelmű, hogy utána bárhol meghalod, azonnal beugrik ugyanaz az élmény, ez a kellemes élmény. Gergő, emlékszel, hogy a Super Mario mióta van velünk? Mert tényleg ez nem, nem egy túl, tehát nem egy újdonság. 80-as évek? Pontos, igen, ilyesmit, tehát uh, moto akkoriban uh, találtak ki, és egyébként először a Donkey Kong játékokban szerepelt, ha jól tudom. Uh, méghozzá azokra a korc játékokra gondolok, amelyeket szerintem sokan közülünk az iskolába bevittek nagy büszkén. Nekem is volt ilyen egyébként. Mondjuk pont Donkey Kong nem volt, de az osztálytársaimnak igen. És ott volt az egyik karakter Super Mario, és aztán igazából ebből a Donkey Kongból emelkedett ki önálló karakterként, de egyébként a Donkey Kong is játékok is készültek mostanában is. Úgyhogy Közben megnéztem, 85-ös Super Mario Bros., Bros Brothers, és akkor utána 2.3.88-ba 92. Super Mario All-Stars, és így tovább, és így tovább. A Postmodern mai műsorában, tehát a játékokkal foglalkozunk, és a 85-ben megjelent Super Mario után most következzen valami igazi újdonság. Postmodern A digitális világ érdekes! sejtelmes kékfényből alakulít ki valami, pedig egy újdonság, egy új játékkonzol, a PlayStation 5, amit a gyártója most mutatott be pár nappal ezelőtt, és egy teljes nap alatt lett 11,5 milliós nézettsége a YouTube-on, ennek az egyetlen trailer videónak, amiben bemutatják a kinézetét az eszköznek. Szép dizájnos és igazgergő, Tehát a formavilágot Igen, továbbíték. Bár azt... sokan a rossz nyelvek azt mondják róla, hogy úgy néz ki, mint egy rúter. Van benne valami, tényleg. Tehát én is, amikor először ránéztem, az jutott eszembe róla, hogy a tetején az a két fülecske olyan, mint hogyha a rútereknek az antennáját látnánk. Hogy Ad... hat hadd kérdezzek meg valamit, mert ide, ide, ide jön egyébként a, a kérdésem. Úgy megnéztem, közben 23 millióan nézték meg azóta. Az igen. Um, um, Szerintetek nem tök mindegy, hogy hogy néz ki egy konzoljáték, gép? De most, de most tök komoly, most őszintén. Uh, hat, szerintem ezzel, de, várjá, Oké, akkor ezen egy picit, egy másodpercet beszélgessünk ezen. Elmondom az, az érvemet, a nyitó érvemet, hogy értsd. Én imádom a formatervezést. Nagyon fontos számra, hogy mi, hogy néz ki. Uh, rendkívül, lényeges. Szerintetek az átlag gamer otthona, az úgy néz ki, hogy egy nagyon szép, nagyon szép letisztult lakás látunk. Most képzeljétek magunk elé, hogy a kamera nagyon finoman becsúszik az, az, az, az, az ajtón. Pont Majd úgy, hogy megért... az előbb a konzolon végig Ez siklott egy a kamera, szépen, ugye? Még egy gyönyörű szép üres szobában találjuk magunkat, ahol, ahol van egy, egy egész falat beborító gyönyörű szép LCD screen, és egyetlen egy dolog hiányzik ebből, a, ebből, a, ebből, a, az, ebből az esztétikai csodából, egy Playstation szobor. Tehát jó, oké, most nyilván a, a gémerek nincsenek arra kihegyezve, hogy egy e, hét műtárgya legyen a, a konzoljuk, de azért valamilyen esztétikai igényeknek meg kell felelnie, vagy legalábbis illenie kell abba a közegbe, ami azért nem. Tehát amit így elmondtál, hogy most a, a gamerek azok olyanok, hogy tök rendetlenek meg, meg ilyen dobozok között. Nem el, mondtam, nem mondtam. Egy szóval nem mondtam, hogy bárki rendetlenen ezt szeretném megjegyezni, csak azt, hogy én jó. tudom... A lakásomban nem tudok olyan rendet tartani, amiben ez a PlayStation kitűnne. Egyszer nem tudok, akárhogy akarok. Én mindig tehát én is pont ilyen vagyok, ezzel ezzel egyetértek, tehát ezzel teljesen egyetértek az én lakásom se tűnik, de vannak olyan emberek, akik, akik tényleg olyan módon istenítik a konzójukat, vagy a, a konzoljuk környezetét, tehát Facebook csoportokból lehet ilyen fényképeket látni, hogy, hogy tényleg ilyen szinte műtárként van elrendezve, a, tehát műtárként a maga a környezet olyan, mintha egy műtárgyat reprezentálna gyakorlatilag Na lépjünk túl egy kicsit a gépnek a külsején, bár még egyébként van felvételünk, és ezt majd közben majd megmutatjuk, hogy mit tudtatok meg még azóta a Playstation 5-ről, ami szeptemberben vagy októberben jelenik meg, ergő? Ez mikor pontosan jön ki? nem lehet még tudni, hogy mikor, eh, pontosan mikor járik meg. Év, De valamikor év, ősz folyamán, évvégén. Ősz folyamán, igen. Aha. És Én egyébként ez lefelé kompatibilis, tehát a korábbi Playstation játékokat eh, lehet vele játszani? Eh, a PlayStation 4-es játékokat igen, bár erről már rengeteg mindenki el tud már azt is mondták, hogy százszerzelékig, azt is mondták, hogy csak egy részét. A legutóbbi információ az az, hogy, hogy fokozatosan lesznek majd kompatibilisek a játékok, ami valószínűleg azt jelenti, hogy kijönnek majd különböző update-ek, és akkor e, e, így válnak fokozatosan kompatibilissá, De figyelem, csak a PlayStation 4-es tehát. Aki a Playstation 3-as, Playstation 2-es, és Playstation 1-es játékait szeretné futtatni, Playstation 5-en, az erről lemondhat, mert nem lesznek kompatibilis csak a Playstation 4 alatti verziójú konzolokkal. Közben láttuk a két a változatát is ennek a Playstation 5-ösnek, tehát ugye lesz egy Digital Edition, ami annyiban más, hogy nincs benne lemez meghajtó, Nem lehet belerakni a korábban megvásárolt Blu-ray, meg dvd lemezeket, hanem csak digitálisan megvásárolt játéklicenszsel használható, ha jól sejtem. Ugye, Gerber? Igen, tehát eb ebben a verzióban csak a digitálisan a store-ról letöltött játékokkal lehet használni, aki lemezt vesz hozzá, azt körülbelül a hajára kellheti, tehát <gül> nem te lemezt, úgyhogy nem, nem tud vásárolyokat kezdeni. Te állítodja mellé. Hát, hogy... Igen, és akkor nagyon szép. Meg hát tudja támasztani, lehet, hogy, hogy azért A Hogy műtár legyen, legyen hogy visszatérjünk a így, van így, már. De egyébként hát ennek van mindkét gépnek pozitívuma, meg, meg hátránya is. A, a, mondjuk a, az ilyen Blu-raytalan gépnek valószínűleg az pozitív jóval olcsóbb lesz, vagy valamennyivel olcsóbb lesz, mint a, a Blu-ray-es. E, tehát gyakorlatilag, aki egy kicsit nem akar túl sok pénzt költeni rá, az örülni fog, viszont annak majd azzal kell számolnia, hogy mivel nem tud, tehát ha kötődnek a fiókjához a játékok, ezért nem tudja őket cserepben élni, eladni különböző Facebookos csoportokban, aminek hatalmas népszerűsége van. Tehát ezek, mivel nincsenek lemezei gyakorlatilag nem tudja őket eladni. Úgyhogy, hát lehet, hogy ezzel akarja a szemben. Sony egy kicsit finoman irányítani a Playstation közösséget, nem? Hogy az új világban már ne a lemezekre építsék a játékok üleget. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert ezt egyszer megpróbálták a, a Playstation Portable, tehát a PSP, a hordozható Playstation egyik verziójával, ahol, amelyből szintén kivették ezt a funkciót, hogy, hogy ö, nem lehetett lemezbe belakni, csak a digitálisan megvásárolt játékokkal lehetett játszani, és az a, az a Playstation, az hatalmas bukás volt. Úgyhogy... Ö, Uh, azért itt ez fontos megjegyezni, hogy nem véletlenül van ott az a blu és tehát továbbra sem akarják ezt a lehetőséget ettől a lehetőségtől megvonni a gémereket uh -huh. uh, nem tudom, hogy ezzel most igazából ez csak egy opció ha, ha neked nem kellenek lemezzek akkor, akkor gyakorlatilag megteheted azt, hogy egy ilyen Playstation-t veszel, majd meg, meg, meglátszodnak az eladási számokon, hogy, hogy ennek mi a piaci realitása, hogy ez mennyire volt jó 5 a Sony részéről. kérdezem, mert ugye Artúr is Playstation felhasználó, talán rajongónak is mondhatom, hiszen rendszeresen játszik esténként, majd erről később egy kicsit beszélgetünk is. De szóval mind a ketőtöktől kérdezem, hogy miben lesz ez jobb ez a Playstation 5, mint a 4-es nagyobb, a felbontás, gyorsabb, a grafika, még több játék, még szebb játékok, miben lesz ez jobb? Hát én, én erről azt tudom neked mondani, én képviselni a laikusabb nézőpontot, majd Gergő biztos, hogy ki tud javítani, meg, meg majd, majd mondja, hogy mi a technikailag esetleg mi ebben az érdekes. A PS4 az lassan elfáradt. Tehát a, én emlékszem, hogy akkor vásároltam meg a következő konzolt, amikor láttam, hogy, hogy hát bizony itt már nem olyan szépek a dolgok ezen a PS3-on. Egyszerűen elfáradt. Ugye most már PC-n jönnek ki a különböző szebbnél szebb dolgok. Én, én már itt, itt már itt van az ideje, hogy hogy lépjünk egyet előre, itt fölmerülnek az ilyen nagyon sokkás tartalmak, ugye 4K, 5K, 8K tartalmak, és hát azt tudjuk, hogy ezeknek a konzoloknak az élettartama az hosszabb lényegesen, mint amennyi idő alatt az emberek általában ilyen PC-ket frissítenek, meg fejlesztenek, meg ilyesmit, tehát ideje már egy erős gépet kihozni a piacra, és mondok még egy másik érdekes aspektust, ami hát nem annyira elegáns, de ettől még nyugodtan számít aspektusnak, az az, hogy a a legtöbb ember nem biztos, hogy szeretne olyan mennyiségű pénzt áldozni egy ilyen minőségű hardware vagy eszközre, amit egyébként egy hasonló PC kerülne. És a Sony ebben mindig elég ügyes volt, egyébként szerintem a Microsoft is, hogy azon az áron, amin egy ilyen eszköz majd meg lehet venni, persze még nem tudjuk az árát, csak reménykedünk benne, hogy, hogy hasonló lesz, mint az előző kör, és nem olyan, mint a Playstation 3, mert ott azért voltak furcsaságok. Um, tehát, tehát magyarán ilyen áron szerintem jó minőségű, időt álló hardwarehez nehéz hozzájutni, úgyhogy én, én már örömmel, örömmel várom. Gergő? Igazából furcsa módon nem kifejezetten, legalábbis a kezdetű időszakban nem kifejezetten a grafika minősége fog változni, tehát például a 4 k 8 k lépés, ez nem fog megvalósulni. Jelen pillanatban a legelősebb PlayStation konzol a PlayStation Pro, az 4K-ban tudja megjelentetni a játékokat, és 30 FPS-sel. Az FPS valószínűleg változni fog, az 30 FPS-ről 60 FPS-re nő. Ez a képvisítés gyakorlatilag. Tehát a, Hogy mennyire szépen e... egyenletesen mozognak a videók a játékban, ugye? Így van, így van, ezt a sok jobban át hogy magyarzni, nagyon belementem volna a technikai részletekbe. Ez tehát a, a, a hardcore gamernek ez egy nagyon fontos játékelem, különösen egyébként multiplayerben, ahol minden egyes másod szekundum számít, hogy le tud lőni az ellenfelet. És egyébként, egyébként ezt életi a... játékosként érzékelitek a 30 FPS meg a 60 közötti látható különbséget? Abszolút, tehát ja. 60 FPS-ig mindenféleképpen látszódik a különbség, tehát egész egyszerűen gyorsabban uh, hogy is mondjam élénkebben ebben a tehát uh, a szemmel, azt az emberi szemmel látható 30-60 fős köztük Reálisabb a mozgás, nem? Csak hát, ha, nem reális csak reálisabb reális a munkás. Szerintem, ha megengeditek egy, egy megjegyzést, <gül> én, én elég FPS-ezek, ugye az ilyen first person shooter játékok, meg én szoktam, és nem vagyok túl jó benne. Tehát lehet, hogy ma a korom is, sose voltam igazán jó játékos. Tehát nagyon számít az, hogy mondjuk milyen hamar veszek észre dolgokat, és ebben a képernyőnek a frissítése is számít, a, és a, a gépnek a reakciója is számít, és igen, valóban, abszolút meg tudom erősíteni azt, amit mondott, tényleg ilyen mikroszekundumokon múlik, plusz van még egy olyan dolog, amit, amiről ritkán beszélünk, hogy a, ugye vannak ezek a, ezek a kis konzolok, ugye, amikkel egyébként játszunk, vagy ezek a kis kontrollerek, bocsánat, kontrollerek, és ezeknek a kontrollereknek a Használatakor, ahogy az ember játszik vele, egy idő után kialakul egy úgynevezett ilyen izommemória, ami azt jelenti, hogy bizonyos helyzetekre ugyanúgy fogsz reagálni. Az agyadba sokkal kisebb energiát vesz igénybe, hogy ezt a bizonyos mozdulatot megted. És ezért nagyon fontos az, hogy gyorsan reagáljon a játék, gyorsan lásd, hogy mi történik, mert akkor a, ezek, a, ezek az önkéntelen izommozdulatok is gyorsabban be tudnak lépni, és tényleg ezen búlik, hogy egy ilyen csatát megnyersz. Szó szerint igaz a gerbenek teljesen. Új fejlesztési projekteket kell beindítani vagy ö, a, eddigieket folytatják. Persze, persze gyakorlatilag nemrég ö, ö, volt a State of Play nevű rendezvény, most nagyon jól emlékszem a nevére, ahol rengeteg új Playstation 5 ös játékot mutattak be, ö, illetve maga a Sony is most már azt mondta a játékfejlesztőknek, hogy megadott egy dátumot, amelytől kezdve a Playstation-re megjelenő játékoknak már Playstation 5-tel kompatibilisnek kell lenniük ez egy nagyon fontos dolog, mert ilyen egyébként az előző generáció elején nem hangzott el. Tehát nem mondták azt 2013-ba, hogy majd mit tudom én, 2013 augusztusától kezdve már minden játéknak PlayStation 4 négy kell lennie, semmi ilyesmi nem volt. Sőt, még Egyébként még évekig készültek és 3 vagy játékok, és most valószínűleg nem fognak csak olyan játékok elkészülni, amelyek, sőt biztosan, amelyek már csak és mint kompatibilisek. Viszont egy dolgot ne felejtsünk el: az az, hogy a, ami, vál, ami tényleg jelentős változás az előző generációs képest, az az SSD, tehát a, a rendkívül gyors meghajtók bevezetése, amelyet természetesen PC-ről már régóta ismerünk, és ez most konzolokon is meg fog jelenni, és ez a játékoknak a töltési idejét befolyásolja. Mert azért ezt minden gamer tudja, hogy annál hervasztóbb nincsen, mint amikor ott ülsz, és nézed a töltőképernyőt, nézed a csíkot, ami megy, megy, és lassan töltődik be a játék, és ez nagyon-nagyon sok modern játéknál előfordul. És kiesel a játék hangulatából, ugye? Hát kieszed a játék hangulatából, lerágod a kör, unod magad, tehát ez nem egy kellemes. Jó, persze az azt egy tippet, hogy amit érdemes a játékban használni, de hát azért igen, tehát az, az és nem És ezt, ezt lerövidíti radikálisan az SSD. Radikálisan lerövidíti, itt nem mindenféle számokkal, meg, meg, meg előző generációra készült Spiderman és bombázott minket a Sony. Persze majd meglátjuk, a Pudding próbálja az emés, majd meglátjuk, milyen a végeredményt, de az biztos, hogy villám gyorsan fognak betölteni a játékok, és egyébként ez valóban egy rendkívül fontos szempont, és hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan rendkívül fontos szempont, amit a Sony nagyon komolyan kihangsúlyozott, meg egyébként a Microsoft is, ha már itt tartunk, hogy ez gyakorlatilag a, a jövő generációjának, a jövő generáció gamingének az egyik legfontosabb oka és ez valóban így van egyébként. Köszönöm szépen. Akkor a további részleteket majd az év végén fogjuk hallani és látni a Playstation 5-ről. Ennyit az újdonságról, és most következzen egy játékélmény. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodel. A that held it all together more than a nation. Olyan a hangulat, mintha egy kalandfilmbe csöppennénk bele. Ráadásul, mintha valami science fiction-nel kombinált kalandfilm lenne, egy érdekes motoron halad előre ez a fiatal ember, a főszereplő, akivel mindjárt megismerkedünk. A Death Stranding című játékról van szó, amit a legutóbbi műsorunkban keleti Arthur már röviden bemutatott, és akkor kiderült, hogy ő játsza játékosként ezt a bizonyos futárt. This is how will our country. You és most itt van a lehetőség újra, hogy a játékkal foglalkozzunk, és keleti Artur megmutatja nekünk a játékvilágát belülről. Kapcsoljuk tehát a Playstation 4-et, keleti Arturt és a destrending játékot. Szia Artur! Hello, hello, hello. Uh, igen, itt már uh, be is töltöttem a, a, a játékot, uh, ahol mindjárt megismerkedhetünk azzal a karakterrel, akit a főszereplő. Ő a színész uh, Norman Redus, aki egyébként a Walking Dead-ből talán már ismerős lehet, ott Derriot játszotta, és itt pedig Szemet játsza. Um, ő egyébként egy olyan um, ember, igen, időnként próbál um, szólni nekünk, hogy intézkedni kéne, valamit csinálni kéne, valamit játszani kéne vele. Hát akkor egyéb... tanáld ki neki a parancsot, hogy induljon el, nem? Igen, természetesen egy másodpercet még engedjetek ja, meg arról, hogy a környezetet egy kicsit bemutassam, uh -huh. de ki is rakom a háttérbe Amerikát. Lehet látni, hogy éppen, hát nem egészen úgy, geográfiailag azt a térképet látjuk, amit megszoktunk, de látszik, hogy jelenleg még csak a felekék. Ez azért van, mert a játék során, ezzel a szereplővel, aki egyébként egy futár, ezzel kell tulajdonképpen kiszállítanunk mindenféle dolgokat, tárgyakat, feladatokat kell teljesítenünk, és eközben újra be, össze kell kapcsolnunk Amerikát, újra be kell kapcsolnunk őket egy nagy hálózatba. Na de hogy miért kell ezt tennünk? Azért kell ezt tennünk, mert hogyha jobban körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy ez azért nem egy egészen hagyományos környezet. Tehát ez egy erősen science fiction hangulatú környezet, itt mindenféle tárgyak vannak, amikhez odatok menni, föl tudom venni, itt a szállítóruhám, sőt itt fegyver. A is vannak, ahogy egy tisztességes konzoljátékban természetesen megtalálhatok, A legtöbbében vannak fegyverek. És ennek az az oka, hogy a, a földön, és majd ki is megyünk egy kicsit körbenézünk, történt valami, amit most így nem spoilereznék le, de ennek hatására sajnos nem a hagyományos feladatainkkal kell foglalkoznunk, amikor ki akarunk kézbesíteni valamit, hanem a, a földön egyszerre osztoznak az élők és a halottak. Na de erről majd egy picit később. A lényeg az, hogy itt ülünk a kis szobánkban, ahol egyébként pihenni tudunk, és ennek a futárszolgálatnak vagyunk a szolgálataiban, aminek a hátúra föl van íva, hogy Bridges. Sok minden tudunk csinálni, például meg is tudunk fürdeni, ezt most nem mutatnám meg a kedves nézőknek, mert nem kell kiraknunk a 18-as karikát. A lányoknak majd csinálunk egy különkiadást, mit szólsz? Igen, igen, igen. Egyébként biztos, hogy, biztos, hogy tetszel nekik, mert a fürdésnek különböző fázisai vannak, amiket át is lehet ugrani, mindenféle szögekből, már már zavaróan közelről és lassan földcsúszó kameraképe követhetjük, ahogy a színész fürdik. de várjál, um, akkor női egy... karaktert nem lehetne választani főszereplőnek? Nem lehet. Nem lehet ah, női karaktert Nem a játék. Nem, de, nem nekem, nekem nagyon tetszik a játék, de azért én csak egyszer néztem meg ezt a jelenetet, utána mindig skippelem, ahogy ezt szokták mondani a játékos. Sajnos a női főszereplőről ilyen nem láthatunk, pedig uh pedig azért le a megnézném. Igen, de egyébként majdnem láthatunk. Tehát majd nem láthatunk, csak nem ilyen részleteset. Tehát megfürdik nálunk, ennyi spoiler ezek, de nem eléggé alaposan. Na, akkor igen, már mondja, is, mondja az úriember, hogy fáradjunk ki vele, mert most már itt az ideje. Úgyhogy ezt tegyük is meg. Na most, hogy amikor, amikor itten kiérkezünk, már is nagyobb lesz zaj, és hát egy hangárba érkezünk, Látható, hogy azért már nagyon máshogy nézünk ki, mint ahogy ott ücsörögtünk a, a mi kis pricsünkön. Itt, itt látható, felöltöztél fő, közben munkához. Igen, felöltöztünk így van, de hogy mibe öltöztünk be? Ez egy olyan ruha, ami látható, hát meglehetősen futurisztikus. Ugye, aki egy kicsit a szifik területi jártas, az láthatja, hogy itt van rajtunk egy úgynevezett exoskeleton. Erről egyébként a műsorban is beszéltünk már néhányszor. Hogyne, hogy, hogyne. Ez ez egy olyan eszköz, amit a fölveszünk, akkor sokkal nagyobb terhet tudunk elbírni, sőt, esetleg lábra is állhatunk annak ellenére, hogy esetleg nem tudunk járni. De a mi karakterünk ezt arra használja, hogy ezt a hatalmas mennyiségű súlyt, ami a hátán van, látjátok, ezt a sok pizzás dobozra emlékeztető valamit, ezt el tudja bírni. Miért kell ezt elbírnia? Azért kell elbírnia, mert ebben az egész környezetben az a feladatunk, hogy ilyen és ehhez hasonló dobozokat mi elszállítsunk valahova. Illetve, ha ide belépek ebbe a konzolba, amit látható, akkor itt különböző parancsokat, különböző ö, ö, szállításokat ö, tudok intézni. Tehát magamra tomasz vállalni, mondjuk, hogy, hogy ö, azt kérik tőlem, itt látható egy térkép, hogy itt van egy kis fehér nyillai jelzik, hogy éppen hol vagyok, hogy mondjuk egy tárgyat vigyek el valahova, ott mutatja egy csík, hogy hova kell majd elvinnem. És akkor ezeket a különböző Na. tárgyat... Itt jelentkezik be a netpincér neked, és adják le a megrendelést. Így tulajdonképpen erről van szó, így van. Én annyira, annyira igaz, amit mond a Szárpő, hogy a játékban online játékosok is vannak, tehát egyszerre párhuzamosan játsszuk a játékot, de úgy, hogy egymást nem látjuk, csak egymás által hátrahagyott tárgyakat látunk, amiket fölcsíphetünk, és elvihetjük őket más helyekre, illetve különböző jeleket, de erről még egy picit később majd beszélnék. Na szóval, lényeg az, hogy itt ebben a menüben tudunk mászkálni, itt mindenféle dolgokatunk csinálni, és például van egy, egy, egy ilyen doboz, egy ilyen helységünk, ahol tudunk. Tárolni mindenféle tárgyakat. És például itt már meg lehet figyelni, hogy én rengeteg tárgyat tároltam. Látjátok, itt van rengeteg doboz, amelyek ezekben a lokkerekben, ezekben a tárolóhelyiségekben vannak tárolva, és ezeket fölvehetem, és mindenféle dolgokra használhatom őket, természetesen a saját védelmemre is, és sok minden másra. Na de nézzük meg kicsit a játékmenetet. Hogyha ki akarunk innen menni, akkor a leginkább a motor tudnám ajánlani, mert ez egy gyorsabb közlekedési forma. Ezt láttuk az Ezt elején is. Így van, pontosan, azon, pontosan a így kezdődött, na most kimegyünk innen ebből a hangárból, itt közben áthatják a, a nézők, hogy áthaladunk ilyen kis jeleken, és ezek a kis jelek egyébként mind e, más játékosok által ide rakott jelecskék voltak, e, amelyeket egyébként lájkolhatunk. Like és is, a játékban egy nagyon összetett ilyen like-rendszer van. Na most, amint kimegyünk, és akkor amint több pontod van? Igen, itt mindenféle, hát mindenféle dolgokat gyűjthetek maradjunk ennyiben. Jó. Na most, hogyha ide kimegyünk, akkor látható, hogy ezzel a földdel itt valami nagyon nem stimmel. Ez nem a Mars, ez nem a hold, ez a föld. Sajnos ennyire megváltozott azután a, a helyzet után, amiben itt kerültünk, és éppen ezért kifejezetten fontos, hogy ebben eligazodjunk ebben a, ebben a környezetben. Ezt azért mondom, mert hogyha megnézzük a térképet, ami ugye itt látható, itt van egy, van egy nagy térkép, ahol az általán már bejárt területeket, és az ott megtalált minden Fele pontokat láthatjuk. Szóval fontos rájönnünk arra, hogy ez, ezen a tájon sok minden veszély is érhet minket. Nem csak a halottak támadhatnak meg, akikről majd mindjárt mutatok egy-két képet, vagy egy-két jelenetet, hanem mindenféle utanállók fosztogatók is megjelentek itt, akik a csomagokra vadásznak, hiszen az emberek most már bunkerekben élnek, csomagokat küldözgetnek egymásnak, és ezeket a csomagokat érdemes megszerezni, ugye, és aztán mindenféle dolgokat kezdeni vele. Úgyhogy most egy kicsit elkezdek itt motorozni nektek egy olyan úton, egyébként, ami automatikusan nincsen itt. Ez szintén része a játéknak, hogy ezeket, az utakat felépítsem. És hogy te kicsit begyorsítok, hogy haladjunk is ezzel a dologgal. A 23-as főúton. egy olyan területre, eh, ahol, eh, ahol sajnos vadászhatnak rám. Eh, a, látjátok, ezt a sárga Jelenleg ami most hirtelen végig vagy ez a sárga szkennyer. Ez azt jelenti, hogy bizony engem most követhetnek uh, itt, és levadázhatnak. Ajaj, ajaj, ajaj, majdnem baj lett. Uh, levadázhatnak uh, a csomagomért cserébe. Úgyhogy megpróbálok ezen a területen nagyon gyorsan áthaladni, hát, hogyha sikerül elérni, hogy ne találjanak meg. Uh, és itt tudom szállítani a különböző uh, termékeket uh, különböző uh, helyekre, ahol megbíznak vele, hogy Ahova, ahova el kell szállítanom a dolgokat. Na most De egy, akkor itt most ezek a leszik. helyszínek keverednek, a normális, való életben megszokott helyszínek a szifi furcsa helyszíneivel keverednek? Um, így van, így van. Itt gyakorlatilag egy, egy, egy, egy elhagyatott tájat látunk, és az, amit itt láttok rajta, ez a, ez a highway, vagy ez az ez autópálya, ezt tulajdonképpen mi építettük már oda, mindenféle Komoly feladatok végrehajtása után. Na most gyorsan végigmegyek rajta, hogy elérjünk egy olyan helyre, ahol a tájból többet tudtok látni, ugyanis ott még egy-két érdekességet el szeretnénk mesélni nektek. Hát például ott előtted valamik lebegnek az út fölött. Ezek a kövek, amiket e, itt lebegni gyorsan. láttok, ezek, ezek igazából mondjuk úgy, hogy ennek az egész rendszernek a részei és nem véletlenül rebegnek. Na, mindjárt meg is érkezünk oda, amit ne akarok nektek mutatni. Ugyanis, ezen a tájon általában az ember nem motoron közlekedik, hanem más technikával, és ezt meg is mutatom nektek. Mindjárt itt leszállunk a motorról. Lehet, hogy itt a traktor közben jobb el lett egy, volna. Közben ele lett egy eső. Aha. Ez az eső, ezek itt olyan társak, akik szintén szállítanak, és sietnek is nagyon, és elmondom, miért sietnek. Ugyanis ez az eső amiben mi éppen belekeverettünk, ez egy nagyon kellemetlen dolog. Az eső ugyanis egy ilyen korróziós eső, amiben sajnos ö, a, a, a tárgyak, amiket hordozunk a hátunkon, és maguk a felszerelések, amik a kezünkben vannak, sajnos azok a felszerelések is sérülhetnek. Ezért kell őket fújni különböző is. ilyen anyagokkal, aminek a segítségével, megőrizhetjük az állapotukat. Na most, ha megnézitek a tájat, akkor látjátok, hogy azért a szokásos játék stílusnál egy picit idegenebb. Um, és erre, ez azt értem, na látjátok, most megint felhúzom a kis sapkámat, és elkezd esni ismét az eső, úgyhogy oda kell figyelnem majd, hogy nehogy elcsúszszak. Savas eső, az azért, nem? Ez egy savas eső, savas szerűség. Nem egészen így hívják a játékot, ez nem érdekes. A lényeg az, hogy a, a hát, karakternek a, a mozgásán Öregít Csatok? is, azt mondta Gergó, hogy öregít. Tehát öregíti van, az, van. az emberi testet, tehát hogyha ráhullik a kezedre, vagy bármilyen más testészedre, akkor, uh, akkor a bőröd uh, elörekszik elő, gyakorlatilag. Közben ott tapicskol az Artur, figyel. Igen. Na most az az érdekesebben, hogy most itt meg is mutatom, ha rámászok egy kőre, hogy itt azért nagyon más a helyzet, mint az átlagjátékban, ugyanis... A játékosnak nagyon oda kell figyelni arra, hogy az egyensúlyát megőrizze. Ez szokatlan ebben a játékban, és annyira, annyira szokatlan, hogy a játék elején egyébként kifejezetten nehéz játszani a játékkal. Amikor az ember már néhány tárgyat fölvesz, akkor egy kicsit könnyebb lesz a helyzet. De most elszaladok nektek egy olyan helyszínre, ahol ezek a bizonyos halottak nagyobb számban találhatóak, és ott talán egy kicsit többet funk látni abból, hogy ők valójában micsodák, és miért veszélyesek az én életemre. Keep on <laughs> Ez a játékony is pontos a fizetetre, ne adt soha. Így van, így van. Ja, mindjárt ide érkezünk, látjátok azokat a kis piros valamiket? Uh -huh. Ezeket más játékosok tették ide azért, hogy engem figyelmeztessenek arra, hogy itt egy lészt ez a savas koróziós eső esik, másrészt pedig itt bizony, bizony, nézzétek csak, besötétedett minden egy kicsit, egy ilyen furcsa, nagyon furcsa zene indul el, és bizony ezen a, ebben a környezetben már várható az, hogy rám támadnak ezek a bizonyos lelkek, akik még itt vannak. Hűha. Nézzetek csak ide. Nagy, egy érdekes dolog történt. Kijött a hátamból egy ilyen kis izé. Na és akkor itt, itt egy másik szereplőt is bemutatnék nektek. Ha megfordítom a kamerát, akkor azt látjátok, hogy van ez az izé, ami itt villog a, vagy itten csattog a, a vállamon. És van itt egy másik szereplő is. Nézzétek csak. Ott a testemen elől, a hasamon van egy ilyen kis sárga konténer, egy ilyen kis tartó, és ebben a tartóban bizony van egy kisbaba. Mindjárt meg is próbálom nektek megmutatni. Ő is egy szállítmány? Mindjárt meg, megpróbálom nektek ezt a kisbabát megmutatni. Ő nem egy szállítmány, kérem szépen, uh, hanem ő, ő, ő egy olyan kisbaba, uh, amelyik, amelyik egy olyan anyától származik, uh, aki érzékeny az élő és a halott világ közti átmenetre, vagyis meg tudja nekem mutatni ez a kisbaba, hogyha a környezetemben ezek a lelkek megszaporodnak. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye azt nem mondtuk el, hogy Kojima a rendező, egy japán egyébként filmrendezőnek készült szereplő, és ő tulajdonképpen talán az ő... Egészen érdekes fantázia világának is köszönhető az, hogy ezek a kisbabának nagyon fontos szerepe van. Nézzétek meg, hogy ez a kis izé ott a hátamon itt így, így pislákol. Az azt mutatja, hogy milyen messze van a veszély, és körülbelül mekkora. Majd mindjárt megmutatom nektek, ugyanis most látjátok, azt mutatja, hogy a veszély az tőlem jobbra van. Most már a hátam mögött hagyom, és beszaladok ebbe a, ebbe a helyszínbe, ami nagyon sötét helyszín. Viszont... Itt uh, itt el is állt, itt az eső itt nem ér minket. Megpróbálok itt kiszaladni arra a területre, ahol majd össze is futunk sajnos ezekkel az élőlényekkel. Látjátok, most már megfordult, és már kicsit másfelé néz, hogyha szerintem előbb-utóbb sajnos szembe fogunk találkozni valamelyik ilyen szereplővel, annak ellenére, hogy nem szeretnénk. Tehát a kisbaba az segít neked érzékelni a veszélyt. Pontosan, össze van kötve velem, ezért van a van a hasamon. Lehet, hogy észrevették a nézők, hogy amikor visszatettem a hasamra, akkor összekötöttem egy ilyen kis csővel a testemmel, és így tudjam megmutatni nekem a dolgokat. És figyeljetek csak, mindjárt egy kicsit közelebb jutunk, látjátok? Egyre, egyre intenzívebben kacsingat. Hop, hop, hop. látjátok? Baj Aha. van. Ilyenkor érdemes elindítani egy úgynevezett szkennelést, amit ha így megnyomok. Akkor magam elé kirajzolja a tájat, és látjátok, hogy mi van ott előttem, pont középen. Egy Két emberi alak, alak tekerek. Aha. Így van? Ja, hopp. Van itt talán még egy. Van itt több is. Ott is van egy, itt is van egy. Na most ezeket az emberi alakokkal több dolgot lehet csinálni. Egy dolgot biztosan nem jó csinálni. Hogy látom, hogy itt egy pillanatra megdermet a kép, de most úgy megint visszatért. Látok engem. Igen, igen. Azt, azt igen. mondd el, hogy egyébként te miért nem szaladsz el ebből a veszélyes világból. Sajnos azért, mert a veszélyes világ. most kihívtuk magunk ellen a veszélyes világot, idejöttünk, de egyébként a küldetésem során nagyon gyakran kell ilyen területeken áthaladnom. És megoldanom azt, hogy valahogy ezeken a területeken én ellopakodjak ezek között a, a élő holtak között, uh -huh. vagy lelkek között, vagy valahogy megkerüljem őket, és persze a játéktervezők azok okosan rakták össze a játékot, úgyhogy nagyon gyakran ilyen területeken kell áthaladnunk. Na most megmutatom nektek azt, Mit tudunk ezekkel kezdeni? Van nálunk egy úgynevezett gránát, amit egyébként a mi vérünkből készítettek, mert hogy azt elfejtettem elmondani, hogy úgy tűnik, hogy abban is különlegesek vagyunk, hogy a mi vérünkkel el lehet űzni ezeket a, ezeket a szereplőket. Most megpróbálom ebből megdobni az egyik szereplőt ezzel a gránáttal. De, csak. De csak, Hallunk egy démoni sikolyt, és eltűnik ott fön az egekbe, Hú, eltűnik a szereplő, ezen, ez a lélek. Úgyhogy ő minket már nem veszélyeztet tovább, de vannak itt még. És csak, hogy megmutassam nektek, hogy mi van akkor, hogyha nem harcolok velük. Na most figyeljetek ide. Hopp. Most már megijedt a baba is, össze is húzta magát, és nézzetek ide. A talajon egyszer csak felén közeledik valami, egyre gyorsabban, egyre gyorsabban, majd... Na, és akkor most ide nézzetek a kis... Próbálom maga, próbálok kikerülni ebből a szorításból, ezt a csobó lélek ebből a mocsárba próbál engem visszahúzni, megpróbálok valahogy kikeveredni, ők meg folyamatosan arra pályáznak, hogy mikor húzhatnak vissza ide a, a mocsárba. S és van ez közöd arra, solyom, hogy megvéd magad? Nincs, ilyenkor már annyi csak, hogy elmenekülök és kész. Aha. Semmi egyéb esélyem nincs. Látható egyébként, hogy itt a mocsárból még folyamatosan próbálkoznak velem megpróbálnak elkapni. Őket egyébként egy gránáttal ilyen már el tudom intézni. Egy vérgránát. Egy vérgránát, ahogy mondjátok. Így van, így van. Őket így tudtam most megoldani, de egyébként ebbe a helyzetbe jobb nem belekerülni, azért azt hozzá kell tennem. Inkább elmenekülni érdemes ezekkel a helyzetek elől, és nem kiprovokálni. Lehet motorozni, lehet gyűjtögetni, hogyha valaki egyébként kifejezetten azt veszi célba, hogy dobozokat gyűjtsön, és azokat elvigye más helyekre, ha valaki lájkokat like gyűjt, ha valaki építeni szeretné a tájat, ha valaki egyébként egyszerűen csak arra kíváncsi, hogy ez a, ez a küldetés, hogy Amerikát újra egyesítsük, ez hogyan halad, és ebben neki milyen része van, akkor természetesen nyilván egy kevésbé horrorisztikus részt is, játszhat a játékból, de azért összességében azt kell mondjam, hogy nagy részből nagy részben erre számíthat, tehát kocsimának ez a, ez a sötét drámaibb világnézete. Éként, uh... Ez azért itt megjelenik a, a játékban, és uh, nyilvánvalóan azért nem véletlenül van rajta egy 18-as karika. Gergő, mit azt gondolsz? Is, azt is gyorsan hozzá kell tennem, hogy azért nem csak a Hideo a vizuális világáról, és nem csak az ő hatásszerűl van szó, hanem Hideo a legjobb barátja, a Giller aki nagyon sok hasonló hangzatú horrorfilmet vagy fantasztikus filmet rendezett, és aki egyébként akinek a filmje a vízérítése 2000 a dolgokat, uh, az, az ő maga is rendkívül nagy volt a játékra, sőt, szerepel a játékban is. Tehát ő az egy, a játéknak egyébként egy elég érdekes karaktere, uh, g mert Toró, úgyhogy uh, azt nem árulom hogy pontosan kicsoda, de azt majd fedezve fennművész, játékos saját maga. De, de gyakorlatilag uh, a death trending elmondható, hogy, uh, hogy ennek a két alkotó ah. a párosnak a, az a nagyszüleménye. Hát köszönöm szépen, ugye ez annyira már nem újdonság a játék, hiszen tavaly ősszel mutatták be, de nekünk, a közönségünknek és nekünk magunknak is most ez érdekes volt, hiszen Gergőte már ősszel bemutattad nekünk az előzetesét ennek a játéknak, és most belülről is megismerkedhettünk a Death Stranding című játékkal, keleti Arthur segítségével. És akkor most menjünk tovább, következzen ismét egy újdonság. Postmodern, A digitális világ érdekes Megint csak a Playstation világából érkezik ez az újdonság, és szintén filmszerű, bevezető képsorokat láthatunk. Lesz a fasz ennek a játéknak a második kiadása, vagy második része. Hogy kell ezt mondani, Olgergő? Folytatás, ugye? De folytatás, ugye? Igen, a fasz part 2, ez a, ez a folytatás, igen, valóban. Azért is érdekes a játék, mert nagyon erőszakos, agresszív jelenetek láthatók benne. Ezt most láttattuk is egy pillanatra. De a legfontosabbat emeljük ki most, hogy három nap múlva jelenik meg ez a játék. Tehát igazi újdonság lesz. Igen, igen. Valóban én már előtöltöttem. Alig várom. Ebben a jelenet sorban például láthatjuk ezt a verekedős agresszivitást. Lehet itt évvel verekedni is, meglövöldözni is. Valamilyen akció jelenetben vagyunk, amikor ki kell szabadulni ennek a női karakternek. Ilyenként egy rendkívül erőszakos játék. Úgyhogy ezt biztosan szét fogják majd cincálni a játékok erőszakossága miatt. Egyébként is rengeteget elégedetlenkedő politikusok, pszichológusok. Ki ez a hölgy egyébként, akit látunk, és próbál menekülni a Ellie egyébként, aki a, a más, az előző játék hogy nem a főszereplője volt, hanem a, a mellék fülszereplője. Tehát gyakorlatilag az előző játékban Joel-t egy férfi karaktert irányíthattunk a legtöbbször, ellie csak ritkában. Mi a cél Igen. itt ebben a játékban? Hát ez tulajdonképpen egyrészt egy akciókaland, másrészt egy túlélő horror, eh, ahol nem csak a úgynevezett kliker nevezetű élőhalottak ellen kell, vagy velük kell megküzdeni, akik ilyen zombiszerű lények, akiket egyébként egy gombás fertőzés alakítált, hát ilyen élőhaló mutásokkal. Azt egyébként a és... negyedik bejátszásunkban láthatjuk is ezeket a gomb elgombásodott zombikat. Szerintem kukkancsunk is bele, mert eléggé látványosan néznek, amit itt falatoznak valakinek a testéből. Igen, ez már a végső fázis, tehát különböző fázisa van az átalakulásnak, az elején csak ilyen akkor csak ilyen tényleg ilyen hagyományos zombi itt is láthatjuk, itt még emberi formájuk van, és ilyen örjöngve üvöltve rá támadnak a, a főszereplő karakterekre, és aztán később, ahogy ez a fertőzés fokozatosan deformálja a testüket, úgy változik át a, a fejük egyfajta ilyen egész rettenetes külsejű szörnyé. Hát borzongató egyébként tényleg, tehát amikor a trailer néztem akkor én, tehát szóval borzongott a hátamnak Tényleg elég igen, ilyesztő. Igen, nagyon eltalálták ezeknek a a kidolgozását. Annak ellenére egyébként, hogy vannak nagyon szép jelenetek is ebben a videóban, vagy videóban, ebben a játékban. Láthatunk ilyen nagyon klasszul megkomponált képeket, erdőt, meg havastájat. Gondolom, hogy ellenpontozni akarják ezeket a szörnyűségeket, hogy nem mindenhol csak az a rettenet van. Egyrészt igen, másrészt a Last of Us az a jellemző, hogy ez egy nagyon filozófikus játék, egy nagyon megkapó emberi történettel, a főszereplő Joel emberi történetével. Itt most az első részre beszélek még meg persze, meg a második játék sztoriát nem ismerem, teljesen csak bizonyos részleteit, aki az első részben elveszti a lányát, és egy ilyen kiégett ö, ö, ö, meghasonlott csempészé csembész, alakulát, aki aztán később azt a feladatot kapja, hogy ennek a játéknak a főszereplőt ellít, elszállítsa egyik helyről a másikra, ugyanis Ellinek van egy nagyon fontos tulajdonsága. Ő az, az egyetlen olyan emberi lény, aki, aki immunis a kombafertőzésre. És ez gyakorlatilag a kulcsa lehet a, a fertőzés megállát, megállításának, legalábbis az első résznek ez a fő sztória. És gyakorlatilag ennek a két karakternek, a, a, a cinikus kége, egy csempész és a, a, a még felcseperedő lánynak a, ezt a különös kapcsolatát, ami részben egy, egy ilyen lánya típusú kapcsolat is, ez dolgozta fel az első rész. Itt a második részben viszont Ellie már jóval idősebb, 20 év körüli. Itt még a fiatal ellit látjuk, tehát a kis szány ellét. A folytatásban viszont egy olyan lány, aki, aki gyakorlatilag az első részben már rengeteg borzalmokban keresztül, amit nem akarok elspoilerezni, hogy milyen borzalmak. És itt már egy, na itt látjuk Joált, a jóval idősebb joel és, és gyakorlatilag e, már ő is egy, egy ilyen kegyetlen e, főszereplő karakteré válik, aki például itt e, a saját túlélése érdekében nem habozik, hogy a legkegyetlenebb kivégzésekkel ője e, meg a, a rátámadó e, emberi bandákat, egyébként, vagy az emberi banditákat, de egyébként e, rá is van erre kényszerítve, hiszen e, itt a túlélés törvényei Érvényesülnek. Tehát vagy te ölöd meg a másikat, vagy téged ölnek meg, ahogy ezt itt látjuk is. Szóval három nap múlva jelenik meg ez a játék. Nagyon várta a játékos közösség a megjelenést. Iszetosan várta a játékos közösség, már csak azért is, mert. Uh, nagyon sokszor elhalasztották a megjelenést, tehát nagyon felfokozott várakozás volt. Volt egy kis botrány mondjuk a játék körül, kis kiszivárgott pár jelenet, uh, még fontosabb átvezető jelenetek is, és uh, gameplay jelenetek is, amelyek bizonyos story elemeket árultak el, illetve uh, láthattuk bizonyos női karaktereknek a külseit is, amely sokkal maszkulinabb, és sokkal kevésbé mondjuk a férfi szem számára kevésbé vonzóbb, és ez mondjuk a a jobboldali érzelmű emberek számára ez rendkívül antipatikus volt, és egy óriási botrány fakadt, amelynek az volt az eredménye, hogy, hogy ezek között az ilyen gondolkodásmódú emberek között nagyon sokan az előrendelést felmondták, de ennek ellenére nem, tehát biztos, hogy hatalmas siker lesz a játék, legalábbis várhatóan mert már az már a megmaradó előre rendelésekből is látszik, illetve a felfokozott érdeklődés a játék iránt, ez tényleg e, kiemelkedő, úgyhogy én már nagyon várom, alig várom, hogy három nap múlva elkezdtem, addig is előtte végig játszom az első részt, ami egyébként ott látszik a képernyőn, úgyhogy adás után rögtön bele fogok ismét merülni az első részbe, hogy mire, mire elindulhat a, a második rész addig a pont befejezzem digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Na, így a műsor végére még találtam egy-két érdekes színes dolgot. Például a kütyű ma se maradjon el, mutatok egy olyan hatalmas kontrollert, ami szőnyekként lerakható a földre, és játék működik. Két fiatalember mutatja be, egy hölgy és egy úr egy plázában. Nem nehéz kitalálni, hogy mit játszanak, mert ki is írták a képernyőre. De azért, ti megmondhatjátok itt a Skype fonalban. Hát természetesen a rózaszín páduc. Gyerekkorom egyik nagy kedvence. Így van. Harry Mancini-nek a, a kreálmánya. Pontosan. Na jó, de láttad már így lábbal lejátszva? Így még nem, itt még soha. Csak a, a, a hogy is hívták a klúzó Felügyelő az ő halandjai. <gül> Én csak azon gondolkodtam, a... miközben így néztem a két párt, hogy melyikre fog ráesni az ongora. <gül> közben a közönség nézi ebben a plázában ezt a mezitlábas produkciót, és végül is érnek a dallamnak. Én kipróbálnám ezt a hatalmas kontrollert, és akkor mutatok még egy olyan felvételt, amit Gergő ajánlott a figyelmünkben. Tina Guo egy nagy sikerű felvétel a YouTube-ról, amiben egy számítógépes játéknak a zenéjé dolgozta fel. Egyébként a hölgy előszeretettel dolgozik ilyen játékzenéken, csak hogy a sajátos stílusában, mégpedig cellón játszva. Nagyon csinos hölgyről van szó egyébként, ezt mindjárt látjuk is. Nem hagyhatjuk ki, mert svenkelünk a hölgyre közelről is. Egyébként milyen játékról van szó itt, Gergő? Ez konkrétan az Elder Scrolls Skyrim-nak a főzeméje a szerepjátékosok egyik hatalmas kedvence, és ez a nagyon lelkes hölgy és nagyon dekoratív hölgy, ezt a, ennek a főtémáját adja elő. Hát, hogyha már ilyen játékos műsorról van szó, akkor Gergő szerinted plusz hányas lehet ez a cselló? <gül> nem tudom, de valaki a YouTube kommentek közé beírta, hogy reméljük, hogy a 18 évben már a celló, hogy <gül> 18 évet meghaladta. Valószínűleg nem lehet véletlen, hogy egyébként nem ülve használja a hangszert, ahogy amúgy a cellót, ugye a gordonkát használni kell, hanem állva, és nincsen teste a hangszernek, ami meg azért jó, mert nem takarja el a hölgynek az alakját. Ugye jól sejtem, Egyébként hogy a játéknak a jelmezeit hordja a hölgy. Igen, igen. Egyébként el kell róla mondani, hogy nem csak a videojátékokat, de, de, de, de ismertebb de geek sorozatokat is, a főcím zenét előszok adni. például a trónok harcát, aki mindenkinek a fülébe van, Az is, azt is rendkívül hangulatosan és professzionálisan adja elő. Tehát nem csak egy, egy nagyon dekoratív hölgy, de rendkívül tehetséges, és koncerteken is előszokott adni. Úgyhogy, e... Szóval, hogyha valaki érdeklődik TinaGuo felvételei, meg feldolgozása iránt, játékos feldolgozása iránt, akkor bátran keressen rá a YouTube-on. TinaGuo így lehet őt megtalálni. Eddig tartott a mai műsorunk, amiben szinte csak játékos témákat válogattunk be. Srácok, legyen még játékos a későbbiekben időnként? Na ne! ne ugye Artu, ne! De, hogy Mindenesetre. <gül> abszolút, abszolút. Szerintem ez egy ilyen érdekes terület, és nagyon nagyon sok mélysége, izgalma van, amit nagyon örülnék, hogyha a nézőkkel, hallgatókkal meg tudnánk osztani a jövőben. Oké, okay, hát akkor időnként majd neki búzdulunk, és akkor válogatunk hasonlóképpen játékos témákat. De most akkor ennyi a mai poszmodem Antivírus. Jelentkezünk két hét múlva, szokásunk szerint. Köszönöm szépen részbetyár Gábor adásrendezőknek a munkáját a mai alkalommal is. Illetve köszönöm szépen a részvételt Keleti Artúrnak és Herpai Gergelynek. Sziládi járpadot hallották és látták, jelentkezünk tehát két hét múlva, halásra viszontlátásra.